Оскільки від твоїх порад ще нікому не було користі. Адже всім відомо, що ти закінчений віслюк. Тільки не подумай, що я хочу тебе образити. Ні, що ти? Які образи? Не міг би ти викласти все своєму Дживсу. А раптом він щось придумає. Ти ж мені розповідав, як він не раз допомагав твоїм друзям виходити з найбезнадійніших ситуацій. Наскільки я зрозумів, він у тебе на кшталт домашнього мозкового центру. Ну, досі ще жодного разу не підводив. Тоді виклади йому мою справу. Яку справу? Мою проблему. А в чому твоя проблема? Ну, як же, йолопе, у моєму дядьку зрозуміло. Як ти думаєш, що на все це скаже мій дядько? Адже якщо я все йому так збухти-барахти викладу, йому стане зле просто на камінному килимку. «Заводиться співоберта!» Його неодмінно потрібно підготувати. «Тільки от як?» «Так, як?» «Я ж казав, від тебе не буде ніякої користі. Ти що, не знаєш, що, якщо він уріже моє утримання, я залишуся на бобах?» «Тож, викладився Дживсу, скажи, що моє майбутнє в його руках. І що, якщо продзвонять весільні дзвони, він може розраховувати на мою вдячність аж до півцарства». Ну, скажімо, до десяти монет. Чи погодиться Дживс поворушити мізками, якщо йому світитимуть десять фунтів? «Поза всяким сумнівом», – сказав я. Мене ані трохи не здивувало, що Бінго надумав посвятити Дживса в суто особисту проблему. Я й сам би насамперед подумав про Дживса, якби потрапив у якусь халепу. Як я не раз мав нагоди переконатися, у нього завжди повно блискучих ідей – Якщо вже хто може допомогти бідоласі Бінго, так це Дживс. Того ж вечора я виклав йому суть проблеми. Дживсе! Сер! Ви зараз нічим не зайняті? Ні, сер. Я маю на увазі, я вас ні від чого не відірвав? Ні, сер. Я взяв собі за правило читати в цей час доби якусь повчальну книгу. Але якщо вам потрібні мої послуги... Я цілком можу перервати це заняття або відкласти його зовсім. Річ у тім, що мені потрібна ваша порада щодо містера Літла. Молодого Літла, сер, чи старшого містера Літла, його дядька, який проживає на Паунсбі-Гарденс? Враження таке, що Дживс знає все. Просто вражаюче. Я, дружу з Бінгом, можна сказати, все життя... «Але й гадки маю, де саме мешкає його дядько». «Звідки ви знаєте, що він живе на Паунсбі Гарденс?» – запитав я. «Я в добрих стосунках із кухаркою містра Літла-старшого, сер. Точніше, у нас досягнуто взаєморозуміння». «Зізнаюся, я був приголомшений. Мені на думку не спадало, що Дживса цікавлять такі речі. Ви хочете сказати, ви заручені?» Можна сказати, що це рівнозначно заручинам, сер. Ну і ну, у неї видатні кулінарні таланти, сер, сказав Дживс, немов вважаючи себе зобов'язаним виправдатися. А що ви мене хотіли запитати щодо містера Літла? Я виклав йому все як є. Ось так і йдуть справи, Дживсе, сказав я. «Думаю, наш обов'язок трохи згуртуватися і допомогти Бінго покласти цю кулю в лузу. Розкажіть мені про старого Літла. Що він за гусак?» Вельме своєрідна особистість, сер. Віддалившись від справ, він став великим відлюдником і тепер з більшого віддається за застілля. Коротше кажучи, обжирається як свиня. Я б не взяв на себе сміливість, скористатися подібним визначенням, сер. Швидше він із тих, кого заведено називати гурманом. Дуже трепетно ставиться до того, що їсть, і тому особливо високо цінує мистецтво міс Вотсон. Кухарки? Так, сер. Тоді найкраще запустити до нього бінго відразу після гарної вечері, коли він буде в розм'якшеному стані. Складність у тому, сер, що наразі містер Літл на дієті у зв'язку з сильним нападом подагри. Гм, це може сплотити нам карти. Зовсім ні, сер. Я вважаю, що нещастя, яке трапилося зі старшим містером Літлом, можна обернути на користь вашому молодому другу.